Căutări Abstracte schele și aprinse poduri Peste vâltorile ce-n trup fierb Spre tine urci cu paloșul acerb Să te dezlegi din încurcate noduri Colți de mistreți și coarne tare de cerb țin în suflet ca cifrate coduri Și în ruguri, în vârtejuri, în exoduri cu gând te cauți și te pierzi cu verb Desculți și gol pe scări de piatră lipăi, în albi condurte, clatin, sus pe punți, ca pe mătăsuri candide te pipăi, și ca pe un bloc de cremene te înfrunti, te împiedici, e cenușă sau aripăi. Îți dai o col și urmenai, renunți. 1968.